Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawalah amma ba'ad Sayyid akhwati sila rahimani Wa rahimakunallah Kembali kita melanjutkan kajian kita Dari pengenalan ilmu syarat Untuk tingkat dasar Yang insya Allah pada kesempatan kali ini Kita akan memasuki pada Bab yang keempat Yaitu pembahasan tentang sulasi mazid kita masuk pada halaman yang keempat puluh delapan. Jadi yang dimaksud dengan sulasi mazid. Ya, itu terdiri dari dua kata. Yaitu sulasi dan mazid. Sulasi itu artinya terdiri dari tiga huruf. Mazid berarti ada tambahan. Berarti sulasi mazid adalah suatu fi'il. ya, Suatu kata yang, yang asalnya terdiri dari tiga huruf. Kemudian ada tambahan padanya. Baik dengan tambahan satu huruf. Atau dua huruf. Ataupun dengan tambahan tiga huruf. Karena itu... Sulasi Masjid. Di sana terdapat tiga macam. Ada Sulasi Masjid di Harfin. Yaitu Sulasi yang uh, memiliki tambahan dengan satu huruf. Ada Sulasi Masjid di Harfaini. Ya. Sulasi yang uh, memiliki tambahan dua huruf. Dan Sulasi Masjid di Salah Sati Ahruf. Yaitu uh, Sulasi. Si'il ya, Sulasi. Yang memiliki... Tambahan tiga huruf. Nah. Kemudian. Khawatisillah rahimahni wa rahimahkanullah. Dan. Khusus untuk. Terkait sulat di ini. Ya. Maka kita tidak bisa. Membentuk. Rumus. Tertentu. Seperti pada. Sulat di Yang kita bisa menggunakan. Uh, rumus bantuan mana apa Batu kali mana bisa turun sendiri ya tapi kalau untuk sholat di masjid ini uh, tidak bisa kita buat seperti itu maka harus kita uh, hafalkan benar-benar ya dan kalau pada sholat di muzhorot masternya bersifat simai artinya mengikuti ya, perkataan bangsa Arab yang mana kadang masdar pada sulasi mujarrad itu tidak sesuai dengan wazan yang ada ya, pada wazan sulasi mujarrad seperti kata banyak tubuh kitabatan wazannya adalah fa'ala yafulu faalan tetapi kenapa masdarnya kitabatan karena sifatnya adalah simai ya berubah dari wazan yang ada perbeda halnya dengan sulasi Masjid. kalau sulasi Masjid maka masdarnya harus sesuai dengan wazannya ya mauzunnya mengikuti wazannya ya jadi masdar untuk sulasi Masjid itu bersifat qat'i eh maaf maaf bersifat qiyasi ya bersifat qiyasi berbeda dengan Sulasi Mujarrad bersifat Simai Kalau Mujarrad Simazid bersifat Qiyasi Artinya harus Mengikuti rumus baku ya, Yang berlaku untuk setiap Babnya Kemudian Selanjutnya Kita Masuk kepada Tasrif Istilahi Sulasi Mazid Yang pertama adalah silatimazid biharfin atau siyadah biharfain ada tambahan dengan satu ya, siyadah biharfin tambahan dengan satu huruf yaitu ada tiga kelompok kata ya ada tiga kelompok kata untuk silatimazid biharfin ya yaitu fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu dan af'ala yufa'ilu. ya nah fa'ala yufa'ilu tambahannya adalah tasydid pada ain fi'il fa'ala yufa'ilu tas'ilan kemudian Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Di sana ada tambahan alif setelah fa'il Dan as'ala yuf'ilu. Is'alan tambahannya adalah hamzah qat'i. Ya. Kita tasrif untuk sulat di masjid di harfin bagian pertama yaitu fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu taf'ilan mufa'ilun mufa'alun fa'il la kemudian yang terdapat tambahan alif pada fa'il atau setelah fa'il itu fa'ala yufa'ilu mufa'alatan mufa'ilun mufa'alun fa'il la taf'il kemudian tambahan hamzah qat'i itu af'ala yus'ilu is'alan mufa'ilun muf'alun af'il la tufa'il. Ya. Kita bahas yang pertama adalah Wazan fa'ala Menggunakan tambahan tajdid Maka Wazan fa'ala ini ya, Kalau kita lihat Hurufnya yang tertulis hanya 3 huruf saja ya, Tetapi haikatnya adalah 4 huruf Karena Ada huruf yang double Huruf yang sama yaitu Pada aain fi'ilnya jadi, fa'ala asal katanya adalah faala fa'alala. Ya. Atau fa'ala. Ya. Asal katanya adalah fa'ala. Fa', fa Kemudian, a'in fi'il yang disukun. Kemudian, a'in fi'il yang berharap fathah. Kemudian, lam. Yang berharap fathah. Fa'ala. Ya. Maka, untuk memudahkan penulisan, bangsa Arab menulisnya cukup dengan tiga huruf saja. Ya. Kemudian diletakkan tajdid pada A'in fi'il menjadi fa'ala. Ya. Fa'ala yufa'ilu Taf'ilan. Fa'alun. Fa Fa'alun. Fa'il. La tufa'il. Contoh daripada mazulnya Adalah Allama yu'allimu ta'liman Ini mengajarkan. Allama yu'allimu Ta'liman. Mu'allimun mu'allamun Allim la tu'allim Ya Contohnya ini adalah Kallama yukallimu Kallama yukallimu ta'liman Mukallimun mukallamun kalim lah tu Artinya adalah berbicara. Contoh-contoh ya. yang lain, mausun yang bisa kita gunakan di antaranya adalah Wahaidai Wahidu Taqih dan ini terkenal sekali ya. Artinya bertawhid. Karro Rayu Kariru Artinya mengulangi. Sarro Rayu Fariru Tak Tak Karro Artinya menyetujui. Hasinu tahsinan Artinya membaguskan Sabbahayu sabbiyahu Tasbihan artinya Bertasbih Kita lihat ya, Pada masdarnya Semuanya menggunakan Wazan taf'ilan ini disebabkan Karena wazan Pada sulat imazid Bersifat kiasi artinya harus Mengikuti uh, Apa namanya Rumus baku yang sudah ada Kemudian yang kedua... ya, Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya... Sulah si masjid biharfin yang memiliki tambah satu huruf... Ada tiga kelompok kata. Yaitu... Fa'la taf'ilan. Kemudian... Fa'la yufa'ilu mufa'alan. Dan... Fa'la yufa'ilu ifa'alan. Ya. Nah, kelompok kata yang kedua... Dari sulah si masjid biharfin adalah... fa'ala, Ya... Wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tufa'ala, tufail, tufail, tufail, la tufail. Wza'ala. Di sini ada tambahan alif setelah fatihin. Ya. Kad itu contoh daripada muzurnya, misalnya adalah jahada yujah hidu mujahadatan. Artinya berjuang. Yah. Jahada kita tasrif dari kata jahada yujah Jahada yujah hidu mujahadatan. Mujahidun, mujahadun, jahid, la atau bisa kita tambahan setelah masdar ya jihad dan ya jahada yjahidu mujahadatan wa jihad mujahidun mujahadun jahid la tujahid mudan jadal la yajadilu ini artinya mendebat jadala yajadilu mujadalatan bisa kita tambahkan wa jidalan ya mujadilun mujadalun jadil la tujadil ya Contoh daripada mauzun yang lain adalah Sara'ayu sari'u musara'atan Artinya bersegera Hajarayu hajiru muhajaratan Artinya berhijrah Kemudian qatala yuqatilu muqatalatan Artinya memerangi Kemudian rahala yurahilu Murahalatan Artinya berpindah Dan qabala yuqabilu muqabalatan Artinya bertemu Kemudian terakhir daripada Wazan Sulat di masyid di harfin adalah wazan af'ala itu af'ala yuf'ilu kita tasrif af'ala yus'ilu is'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il di sini ada tambahan rubah hamzah itu hamzah fathi ya hamzah fathi ya sebelum fa'il itu af'ala Contoh daripada mausumnya adalah aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri. Aslama yuslimu islaman muslimun muslimun aslim tuslim. Contohnya adalah akroma yukrimu ikroman, artinya memuliakan, ya. Akroma yukrimu ikroman mukrimun mukramun akrim tukrim. Kemudian contoh daripada mausum yang lain adalah akroyan yukriju ikroyan, artinya mengeluarkan. Harsala yurcilu irsalan, artinya mengutus. Kemudian anzala yunzilu inzalan artinya menurunkan. Ankaha yankahu inkahan artinya menikahkan dan aujaba ijaban artinya mewajibkan. Dan khusus pada fi'il wazan af'ala ini ya, hamzah pada fi'il madi ma masdar fiil amrnya rubah hamzah qat'i, hamzah qat'a. Bukan hamzah wasal. Ya. Berbeda halnya pada sulasi mazid Ya, dan juga hamzah pada fiil amr selasih Ya, kalau pada selasih masjid yang lain dan fiil selasih amr selasih mujarad, maka hamzahnya bukan hamzah kata, tapi hamzah wasal kalau hamzah kata itu mewajibkan adanya harokat padanya sedangkan hamzah wasal ya, hamzah wasal itu tidak mewajibkan harokat padanya artinya asal katanya asal hurufnya adalah alif, kalau hamzah wasal itu sebenarnya alif, dan alif itu tidak berharokat, ya, yang berharokat adalah hamzah, ya, ya. maka hamzah wasal itu tidak berharokat, disebut juga dengan alif, kalau hamzah kotok itu adalah hamzah yang wajib berharokat, ya. Jadi tidak bisa, tidak berharokat. Harus berharokat. Jadi, misalnya, atau itu adalah harus berharokat seperti itu. Ya. Iya. Baik, sampai di sini saja pembahasan kita pada bab tentang Sulati Masjid Bi Harfain. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Daripada uh, pembahasan Sulati Masjid Bi Harfain dan Sulati Masjid بثلاثة أحرف والله تعالى ألم للصعب بسم الله بحمدك أشهد والله إله إلا أنت استفدك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته